Основні переваги круп в пакетиках для варки від ТМ Жменька Крупу не треба перебирати та промивати. Не треба стежити за готовністю крупи. Вона готова, як тільки займе весь обсяг пакетика. Легко відміряти кількість крупи. Один пакетик на дві порції. Крупа не пригорає та не прилипає до стінок каструлі, тому мити посуд дуже легко. Не потрібно відміряти необхідну кількість води. Крупа завжди виходить розсипчаста та смачна. В пакетики для варки фасуються натуральні відібрані зерна, що пройшли додаткову очистку. Пакетики для варки виготовлені зі спеціальної термостійкої харчової плівки. Кінець книги Читав трансгуманіст Дякую за прослуховування і приємного апетиту!